Tak můžeme začít s, jako obvykle s otázkami, jestli nějaké jsou. A Jestli nejsou, no tak samozřejmě můžeme pokračovat. Tady zdeněk se hlásí, prosím. Já bych miloval otázku jako první v tom závislém návědném vědomo. Tato otázka bychom měli první vědomí. Je vědomý, je vědomý, že toho počítáme. Co je vědomý jako první? No to je dobrá otázka. No co myslíš? Já si myslím, že protože tu čisté držbí neznám, tak proto je to mě držbí nevědomost. To... No, nevědomost. no, tak mi se spraším. No, je to tak, jak říkáš. No právě, já kdybych ti to pověděl, tak to neudělá velký dojem. Když na to sám přišel, no tak... To má jistou váhu. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. hmm? Člověk nesmí. Budha je jediný mně známý učitel a zakladatel náboženské uh, duchovní vědy, hm? směru duchovní vědy, který tvrdí, že nesmíme nic na základě tradice, na základě toho, co druzí si myslí, ale musíme se sami přesvědčit, že je to něco, co nám tež dával smysl. Jinak to na nás neudělá hluboký dojem a pokud to na nás neudělá hluboký dojem, tak to nezmění způsob našeho myšlení. proto slepá víra a buddhismus nejde dohromady. Abych si někdo buddhista, to neznamená, že se změnil. Mě buddhista připravil o mění. <laughs> to neznamená, že buddhismu něco pochopit. <laughs> No, tak ještě nějaké otázky. Zdeněk se zeptal velice důležitou otázku. Hm? Tak jestli žádné jiné otázky nejsou. No tak si zopakujeme ty hlavní principy a pak můžeme jít k tím rozdílným způsobům pochopit, jak se tady vlastně točíme. A buddhismus není žádný dogma. To, co buddha vysvětloval, můžeme vysvětlit jiným způsobem. To je právě to, co mě k buddhismu lákalo k duchovním vědám. Pokud je, jsme dogmatici, a to neznamená, když jsme buddhisti, že nejsme dogmatici, že, se, že jsme buddhismus pochopili. Já sám jsem žil dlouhou část svého života v buddhistických zemích. Dogmatismus asi patří k lidským vlastnostem, které jsou velice těžko odstranitelné. Ale jestliže pochopíme něco z buddhismu, no tak pak by dogmatismus by neměl mít účinek, protože to nejhrubší, ta nejhrubší část vědomí je spojená právě s chtivostí a s dogmatismem. No a díky chtivosti a dogmatismu my máme to, co máme, obzvláště v moderní době, čím dál, tím víc zmatku, protože čím dál, tím víc. O sobě víme a čím dál tím víc, tím pádem máme různých názorů a také chtivosti, protože nikdy nám materiální svět tolik neposkytnul jako v dnešní době. No a proto potřebujeme právě duchovní vědy, ne náboženství ale duchovní vědy, které nás, tedy tendenci k dogmatismu, k dogmatismu zbaví. No a když nejsou otázky, tak já budu pokračovat. Je zde ještě někdo, kdo by se chtěl něco zeptat. Zde někdo se zeptal velice důležitou otázku, Například podle vysudy Maga, a to je názor vlastně všech tradic, hm? máme čtyři způsoby, jak pochopit závislé vznikání nebo souvislé vznikání. Hm? Proč já to nazývám teď souvislé vznikání? Protože hm? v souvislém vznikání vlastně můžeme mít... Hm? než nedualistické pochopení, že naše nevědomost a naše moudrost jsou spojené, naše existence a neexistence jsou spojené a právě to spojení to dává smysl naší zkušenosti. nejenom, že jsme závislí, my jsme spojení a to spojení můžeme změnit podle našeho pochopení. Proto víra v buddhismu, znamená, jak Vysudy Maga vysvětluje, je o pana což je o, znamená ava. Kapana je kalpana, že my se... Aranžujeme, hm? my si to tak ve smyslu, v mysli zařídíme, aby jsme s tím objektem hm? toho, hm? co chceme pochopit, aby jsme hm, si to v mysli správně rozložili, správně analyzovali, správně pochopili. No pak, můžeme použít víru a víra je jako vysvětlovaná tež ve Maga, jako hrdina, který vede stádo, což jsou veškeré naše mentální faktory, které tvoří obsah mysli, mysl sama žádný obsah nemá. To jsou ty mentální faktory, jakož to počitek, vnímání které tvoří obsah mysli. No a ten obsah mysli, hm? ten musíme jasně hm? použít k tomu, aby jsme pochopili to, co, co věříme. Hm? No a jako budisti my věříme v nirvánu. A nirvána vlastně je opak nevědy neboli nevědomosti neboli neuvědomění. A jestli máme uvědomění, no pak můžeme správně dávat věci zohromady v správných souvislostech. Proto jsem přeložil souvislé vznikání, ne závislé vznikání, jak se to většinou překládá, Ale tak to je stejně pouze slovo slovo a realita. Není to samé. No ale slova potřebujeme, aby jsme chápali realitu. Když realitu pochopíme, tak nepotřebujeme slova. Ale když chceme komunikovat to, co jsme pochopili, bez slov se neobejdeme. No a tak nejsou žádné otázky, tak jdeme dál. Hm? Zopakujeme si pro ty, já nevím, kdo tady byl, kdo tady nebyl. Hm? Tak eh, zopakujeme si ty hlavní koncepty, které jsme se naučili, jenom v krátkosti. Hm? Tady přátelé, které jsou zde na návštěvě, nakreslili krásný obrázek. Hm? To je střed z toho kola, hm? který představuje nevědomost. Hm? Nevědomost tež e, není něco bez obsahu. Nevědomost se vysvětluje jakožto čtyři. Hm? Převráce na pochopení hm? naší zkušenosti. Hm? To je nevědomost. No a jelikož máme nevědomost, no tak máme tohle hm? máme v mysli to prase, toho ada, toho kohouta. Hm? A to je vlastně ten střed, kolem kterého se točí hm? to kolo existence. Hm? To kolo existence se točí buď na základě toho prasata, hada a kohouta. Hm? No a nebo když tam ten, ten to prase, kohout a rad nejsou, hm? tak se točí, hm? pokud je ty je, energie v, v, vytvářené. Hm? Na, na život je vlastně tok energie. Hm? Když ten tok energie, pak jeho příčiny a důvody hm, se je, vyčerpají, no tak to kolo nemá žádný důvod toho se točit, ale to neznamená, že. Ani existenci to neznamená, ani neexistenci to znamená, že my nejsme v tom kole, Přestože žijeme v tom kole, tak nejsme tím kolem vlastně chycený. A co je to kolo? Ten střet z toho kola, to je naše mysl. Hm? No a ta mysl, pokud má to prase, toho kohouta a toho hada, no tak se ho točí. No a opak jich, no, ty představují tu chtivost, zlobu a nevědomost. Jejich opak je právě uvědomění hm, nezloba a nechtivost. Hm? No a jestliže máme e, tyto předpoklady, no tak to kolo se bude točit jinak. Jestliže nemáme tyto předpoklady, no tak se bude točit zase jinak. Hm? No a to uvědomění je právě uvědomění té souvislosti. Hm? Že jestliže máme hm, tu zlobu, a nevědomost, tak se točíme jinak, jestliže máme jejich opak, no tak se točíme uvědomněně hm? a uvědomění existence nakonec vede k překonání existence. Vykonání existence znamená, že my nejsme vázaní ani na existenci, ani na neexistenci, hm? ani na dobro, ani na zlo, ale to neznamená, že nekonáme dobro, hm? ale to dobro už nemá žádné samosářické vazby. Hm? Je nedorozumění mezi Mahajánovými buddhisty, že Rahat nekoná dobro a Rahat koná nekonečně mnoho dobra, Ale účel praxe žáka, pokud nemá mh, hluboký soucit a prátelství vůči všem bytostem, jeho účel je se dostat toho kola, mh, kterým točí právě to prase mh, mh, mh, mh. Bohou. Teď uprostřed toho kola je mysl. Podle buddhismu, to není žádný bahajánový buddhismus, ale je to jinak interpretovaný v jiných tradicích, to ta mysl obsahuje vlastně všechny fenomény naší zkušenosti. Právě proto, tady mám další obrazení toho kola, to jsem, když si koupil, tuto tanku, to je větší. Tady vidíte ty čtyři strašidla nebo duchové, ty jsou spojený navzájem hm? jemnými vlákny, čili to ukazuje, že oni tvoří jeden celek. Hm? Tych ty pět agregátů tvoří jeden celek a jsou od sebe. Hm? V naší sféře existence, která je vázaná na tělo, na tělesnost, nejsou od sebe oddělitelné. No a to ne. Ta nejjemnější část naší existence, obzvláště v, v tantrickém buddhismu, každý z těch pět agregátů je vlastně Buddha. Právě proto vidíte zde Budhu hm? ve všech všech sférách existence učí darmu. Jak v pekle, tak u těch radových duchů, tak u lidí, tak u bohů, hm? tak u asůru. Hm? A všude učí darmu podle schopnosti bytostí, které se nachází hm? v tom stavu, jednom z těch šesti stavů existence, darmu pochopit. Hm? On učí darmu, ale Skutečná dharma je stav věcí tak, jak je, hm? což se jmenuje dharmatá. Ačkoliv je to vysvětleno jinak v jiných tradicích, ta podstata je stejná. Ta dharmatá je něco, co existuje, jestli je buddha, který to učí, nebo není buddha, který to učí. To je skutečný stav věcí, který je třeba pochopit, aby jsme se dostali hm? ven z moci toho čertíka, eh, který nás drží poutem poutek smrti. Hm? No a eh, jak jsme vysvětlili, ty pouta smrti jsou pouta nečistot mysli, hm? To jsou ty různé manifestace těch toho prasata, a ada a kohouta, kterých je požehnaně. Hm? Těch základních je šest, ale dá se dále rozložit na deset a na neskutečně mnoho. Hm? Buddha podle tradice učil 84 tisíc dárm. Hm? Podle toho, jak, jak v nás působí no, ty různé prasátka, hádě a pochody. No. Oni mají nesčetný hm, schopnost hrubého jednání i toho nejjemnějšího jednání. No a. My se točíme, existence znamená hm? bhava, což vlastně znamená proces nastávání hm? sánskriptského kroviny Bůh. A proces nastávání jeho centru je mysl. To, co je nejblíž k mysli, to je jako ten vnitřní kruh, to je počítek. Tady krásně vysvětluje podle počítku, se vlastně my, bytosti, se točíme. To, co je vždy společně s počítkem, to je vnímání. Hm? Naše vnímání závisí na našem počítku. Podle počítku my vnímáme realitu. Hm? No to je technika. Šest stavů existence, každý je dominován jedním z těch šesti základních nečistot. V, v tekle je to zloba a v nebi je to pícha. No a my, lidi a tak dále se nacházíme něco mezi tím. Hm? E, různé e, pícha je též založená, hm? založená na chtivosti. Zloba je též založená na chtivosti. Pak e, pomílené názory jsou též založený na chtivosti. Hm? A Vlastně základ všech začínění mysli je ta chtivost. A ta chtivost je na. závisí na počitku, a podle počitku my vnímáme svět. No a podle toho, jak vnímáme svět, my se točíme v těch dvanácti dnidánách. Hm, neboli příčin stavu nastávání, hm? stavu existence. Hm? No a začíná to tady slepcem, hm? což který představuje nevědomost. Hm? Z nevědomosti pak tady hrnčí ten vytváří hm? podle formací vůle se vytváří realitu, no a podle toho pak se zrodí ta rozlišující mysl, s kterou jsme se narodili v tomto životě. Před tým jsme měli nevědomost a toho hrančíře, který vlastně nám formoval hm, druh myšlení, hm, buď podle týznivých srdcí, vnímání, anebo podle nepříznivého vnímání, čili eh, podle toho, jak jsme zpracovali na základě počítku, jak jsme zpracovali vnímání. Podle toho my chápeme svět. Proto eh, Vysudimaga tvrdí, aby jsme pochopili to nejenom Vysudimaga, to je ve všech Buddhistických tradicích v Mahajáně vysvětluje, aby jsme pochopili eh, souvislé vznikání, závislé vznikání, musíme ho pochopit v rámci tří existenci, hm? tří stavů nastávání. Hm? To nastávání, to je právě těch dvanáct nedána, dvanáct příčin hm? nastávání. Tak první je mysl, nejblíž mysli a tam nejjemnější ze všech formací mysli, to jsou počitky, po počicích je vnímání, podle vnímání hm, máme vůli hm, a podle vůli pak těch dvanáct nidán. jelikož máme nevědomost, tak dáváme vůli dohromady věci, jelikož dáváme vůli dohromady věci, my je pak podle toho rozlišujeme, když je podle toho rozlišujeme, tak e, pak rozdělujeme mezi tělesností a netělesností, hm? no a podle toho rozdělení si stav, stavíme dům hm? v lůně matky, hm? no a v tom domě pak bydlíme, na základě toho domu pak máme počítek, tedy máme dotek, na základě bez doteku, to znamená bez toho subjektu a objektu, bez toho, kdo vidí a bez toho, co je viděno, není žádný dotek. Jestliže máme dotyk, tak je počítek, Jestliže máme počítek, hm? no tak buď pochopíme ten počítek, anebo nepochopíme. Jestliže počítek pochopíme, že nepatří nám, že to není já, hm? no tak e, vlastně místo toho prasete hada. A kohouta získáváme pak pozitivní síly, které námi točí tím točí nastáváním. Čili my se rodíme v těch příznivějších stavech existence. Jako lidi nebo jako bozy hm? mezi těch šest stavech existence, jedině lidská existence, hm? manucia a božská existence, déva, dáto, mají hm? potenciál správného rozlišení a na základě správného rozlišení, správného uvědomění, hm? my můžeme pochopit něco, co do té huby toho čertíka nepatří. Hm? Pokud to nepochopíme, no tak chápeme jednou v rámci toho, těch vnitřností, toho čertíka, který nás drží hm? ve stavu hm? vázanosti na existenci, vázanosti na naši oběttichtivosti a hm? vázanosti na naši nelibost. No a tím pádem. To, na základě těch počítků máme vůle a formace vůle. Těch 12 dnů, hm? to je hlavně na základě formací vůle. Hm? To je mechanismus těch formací vůle. No a to nejhrubější, to je to tělo. Hm? To tělo je nejhrubější, protože je nejjednodušší pochopit, že to tělo je něco, co se narodilo v stárne a zemře, což je proces zeměny, hm? proces nastávání, hm? od zrození díky nevědomosti o smrt. Hm? Jestliže je smrt na základě nevědomosti, tak my se navodíme. Hm? V nepříznivých stavech existence, jestliže je na základě jemnějšího pochopení, pak v jemnějších stavech existence, jakožto lidé nebo bozy. No a jakožto lidé a bozy, my máme schopnost hm, intuice do toho, co aby jsme prokoukli tu nevědomost, která je založená, jak už jsem se zmínil, na čtyřech perverzích mysli. To je vidění toho, co je nestále jako něco stálého, co nás stále bude doprovázet, jako něco, co je nestále, nemůže nám dát uspokojení. My právě vidíme plné uspokojení v tom, co je nestále, což je dnes, v dnešní době, stav většiny z nás. My hledáme pouze uspokojení a smysl života v tom, co je nestále. Pak se nemůžeme divit, že jsme frustrovaní. No a to, co je nestále, co nemůže dát uspokojení, to nemůže být já, protože já, aspoň v indické filozofii, je představa něčeho, co má vlastní podstatu. To je hlavní a ten nejdůležitější princip indické filozofie pred budou. Hledání vlastní podstaty, která je vysvětlena jako Atman. Jako já, nebo jako Bohuša, jako skutečná bytost. Teď je, svět se mění a nejjednodušší poznat změnu je se podívat, jak my tady stárneme. Hm? Jsme byli, když nám je dobré pře 70. tak vidíme jasně, že jsme něco jiného, než jsme byli před 10 lety, před 20 lety, 30 lety, ani nemluvně. No a s tím i když nejsme velcí meditátory můžeme odvodit, Pokud je to tak, no tak musíme se měnit vlastně stále. Ne jenom. Rok za rokem nebo deset let za po deseti letech. My se měníme stále. Právě proto. Hm, hlubší pochopení je to pochopení, že to, co se stále mění, hm, to nemůže mít vlastní podstatu. Protože procesu změny nic nemůže mít vlastní podstatu. To, co má vlastní podstatu, no, to je výtvor naší mysli. A jaké mysli? Těch konceptů, které používáme k tomu, aby jsme si interpretovali význam naší zkušenosti. I jména, věty, lásky, které používáme, ty dávají dojem něčeho, co stojí. Ale ten dojem něčeho, co stojí, okamžitě mizí, jestliže získáváme uvědomění naší zkušenosti. Uvědomění naší zkušenosti jsou právě vznikání a zanikání. No, a tím pádem můžeme pochopit, jsou závislé vznikání, buď z konce do začátku, jelikož stárneme, máme nemoce, máme strast a máme smrt. No, tak to musí mít příčiny, jestli ty příčiny tam nebudou, no tak smrt tam taky nebude. No a ta príčina je nastávání. No to nastávání je díky ulpívání a to ulpívání je díky řízni. a řízení je díky počitkům. Hm? Jestliže ale prokoukneme počitky, které jsou ve středu hm? souvislého vznikání, tady máme právě, hm? kolem nich se vše točí, Jestliže pochopíme počítek hm, jako něco, co nepatří nám, paradox je, jestliže to pochopíme, tím více hm, můžeme vlastně, ten, o to víc bude ten počítek jemnější, protože jemná mysl znamená jemný počítek a jemný počítek znamená jemné vnímání a jemné vnímání, znamená tež jemné nastávání, jemný proces nastávání. No a jemný proces nastávání hm, nám umožňuje získat pochopení toho, hm, co vlastně tady e, v naší zkušenosti těla a světa no myslí. Na to tělo S tím tělem spojené a na tom těle závislé. Hm? Jestliže to pochopíme, no tak můžeme i pochopit, že vlastně exist, musí existovat ještě něco, co eh, přesahuje dimenzi toho těla a té mysli, která je. Která těle uvízla. No a tak se točíme z toho hrubějšího těla. Přichází pochopení těla, přichází pochopení vůle, z pochopení vůle přichází pochopení. Vnímání, z pochopení vnímání, pochopení počitku a z pochopení počitku, pochopení mysli. Hm? Jemná mysl umožňuje jemné stavy existence, hrubá mysl nás vede do hrubých stavů existence. Hm? Hrubé, vnímání. Hrubé vnímání je spojeno s hloubou vůlí a s hloubým nastáváním. Hm? No a tak? Teď máme různé způsoby, jak to všechno pochopit. Z hlediska žáků, kteří nemají hm, přístup k velkému soucitu, k pochopení toho, že jejich osobní existence neexistuje v odloučení. Od celku, právě proto vlastně osobní osvobození nedává moc smysl, protože mysl je něco, co samo o sobě nemá právě žádnou podstatu. A to, co dává mysli formu, to jsou právě ty faktory mysli. Z nich nejdůležitější je. Právě počitek, vnímání, vůle, hm? které formují naši existenci. Hm? To formování naší existence, to je hm? kolo nastávání. Od hrubších form do těch nejemnějších, vše se děje v rámci kola nastávání. A to kolo nastávání máme. Hm? v hlubě toho dňáblíka, který je strašidelný, jestliže ho nechápeme, ale jak vidíme, má třetí oko, což je oko dármy. Jedině, jestliže ho pochopíme, jestliže se uvědomíme, jak pracuje, máme přístup k tomu, co je nad jeho mocí. Hm? Právě proto krásné příběhy a hm? když umírají, tak mára se furt točí nasranej kolem nich, ale furt je nemůže najít, hm? protože oni nejsou v rámci e, nastávání, který je v jeho hrubě. Hm? No a tak ten mára, hm? Nadsraný a rozčelený je nemůže chytit, no a tak se od nich odloučí. No a za oni se pak odloučí od toho procesu nastávání a ten jejich stav, ve kterém jsou, ten se nedá obyčejnou rozdělující moudrosti pochopit. Potřebujeme na to mít hm? tu e, nadsvětskou moudrost. Hm? No a jak vysvětlíme nadsvětskou moudrost, e, to závisí na tom, hm? jak my vlastně buddhismus, tedy závislé vznikání nebo souvislé vznikání, hm? praktikujeme. Hm? Prakti Praxe souvislého vznikání je praxe buddhismu. Praxe poznání stavu věcí tak, jak skutečně jsou. A stav věcí tak, jak skutečně jsou, nejsou takové, jak se nám zdají. Potřebujeme mít něco, čemu možno říct intuice. Toho, co eh, není v rámci těch čtyř, čtyř druhů prevrácené mysli, o kterých jsme mluvili. Hm? To znamená prevrácení vidění stálosti v tom, co je nestále, vidění eh, konečného štěstí v tom, co je nestále, vidění já. Tom, co je nestále a nemůže přiníst konečných štěstí. Hm? No a vidění toho, co je nečisté, hm? ten proces e, nastávání. Hm? Proces nastávání. My se nerodíme e, v lotusu. My se rodíme krvi e, lůně matky. Hm? No a e, existence Vlastně jako taková, nemá čistotu jako to sumum, bonum, všeho dobrého. Tak čistota v tom kole nastávání je vždy v rámci přechodnosti. Není stála. To je třeba pochopit. Teď Máme už jenom jednu hodinu, hm? tak vysvětlím na začátek, že buddhismus je jako všechno, hm? co my, čeho se my lidé dotkneme, hm? my bytosti dotkneme, je objektem různého pochopení, různé interpretace, různé o způsobu uvědomění různého způsobu realizace. No a tak máme různý přístup k pochopení právě tohoto základní ty základní principy jsou stejné. My se učíme buddhismus proto, aby jsme pochopili, že světská existence je něco, co nám nemůže vynést. To největší štěstí, štěstí, osvobození se od strasti, od stresu. Vlastně stav nastávání je stav jistého stresu. Ať se snažíme jakkoliv, tak ten stres v nás bude, protože ty staré zvyky toho eh, prasete, toho hada toho kohouta eh, nosíme sebou. I když jsme eh, mysl vyčistili, ty stopy toho budou stále s námi a podle eh, učení žátak a tak dále, komentářů žátak, vzláště i vlastně i arahati mají stále, i když ty stopy přestanou být důvodem karmické činnosti, která vede do procesu nastávání, tak ty stopy toho prasete, toho hada, a toho v našich myslích jsou velice, velice hluboké. Čím více meditujeme, tím více se uvědomuje, jak jemné a hluboké ty stopy jsou. Ovšem rozdíl mezi bytostí realizovanou a bytostí nerealizovanou je, že ta bytost realizovaná se s těmi stopami a s tím prasetem, kohoutem a hadem neidentifikuje, protože poznala něco, co je nad identitou z já. to obyčejná bytost, která nemá přístup k poznání toho, co s jástvím nemá něco společného, a to se v buddhismu nazývá Mirvana. To je nad způsobem pochopení obyčejných lidí, který je založen na, vlastně na pochopení, na základě rozdělující mysli, ne na základě mysli, která je nad rozdělení. No a podle všech buddhistických písem, ať už se to písem žáků nebo bodysatů. vlastně a aby jsme pochopili naší zkušenost potřebujeme něco co je nad rozdělující moudrosti Poho rozdělující moudrosti my vlastně hloubku naší zkušenosti tady ve světě toho procesu Nastávání, my to nepochopíme, protože v tom procesu nastávání vlastně není žádné skutečné rozdělování. Hm? Právě proto já preferuji hm, vykládat souvislé vznikání, nezávislé vznikání. Hm? No ale to je jedno závislé vznikání, jestliže je to zaběhnutý termín. Všecko v pořádku. No a teď z hlediska žáka, který, kterému jde pouze o osobní vysvobození z pout nastávání, tak pro něj Veškerý, kdo praktikuje buddhismus, musí se rozčarovat s tímto stavem nastávání. Pokud se nerozčarujeme se stavem nastávání, no tak jsme z buddhismu eh, moc nepochopili. Hm? Eh, přestože eh, se nazýváme buddhisti, my můžeme lhát, my můžeme krást, my můžeme eh, eh, i zabíjet. Hm? To neznamená ovšem, že jsme z toho kola nadstávání něco pochopili. Jestliže jsme z toho kola nadstávání něco pochopili, no tak jsme z toho kola rozčarování. A jestliže jsme rozčarování, no tak máme stud a strach ze dělání zla. Hm? mu se říká otapa, hm? což nás vlastně chrání od zlých stavů existence. Hm? No a tím pádem vlastně my hm, máme přístup k jemnějšímu pochopení. Jestliže ne, no tak my ten přístup k tomu jemnějšímu pochopení nemáme, pokud hm? my ten stud a tu, ten strach z dělání zlého, nečistého, my v sobě nenajdeme. No a teď kon, jestliže se jedná o žáka, který no, o nic jiného nejde, než o osobní vysvobození, ovšem Budha v podstatě nikdy neučil jenom osobní osvobození Buda vždy tež učil jděte vy vniši pro dobro mnohých praktikujte pro dobro mnohých no ale to ještě neznamená že praktikujeme po dobro mnohých že my chápeme že ve své podstatě žádný osobní vyslobození nemůže existovat. Osvobození je něco, co musí být objektivní stav. Hm? No a jestliže je to objektivní stav, no tak pak ne. patří vlastně čem bytostem. Je neoddělitelný od podstaty těch bytostí, která je právě, ta což znamená stav práznoty. Práznota znamená, že nic nemůže existovat samo o sobě, že může existovat jenom ve vztahu k tomu druhému. Ale ten vztah u nás neznamená, že my jsme ho pochopili. On se nám zdá být tak, jak je, ale on ve své podstatě že je úplně jiný, protože v něm nenajdeme něco, co stojí. A to je těžké pochopit pro běžně myslícího člověka, že ten skutečný stav nelze pochopit na základě jeho na základě názoru, na základě chtění něco dosáhnout, ale dvě jedině pochopit, jestliže přímo poznáme to, co je nad tímto kolem, což je vlastně kolo nastávání, je kolo nestálosti. No a nestálost je od těch nejhrubších forem po ty nejjemnější před je nestálost. A v nestálosti není možné najít hm, trvající štěstí. I když trvá delší dobu, bude to stále a jen pokud jsme v klamě toho jablíka, hm, hm, bude to vždy a jen vychodné štěstí. Nikdy ne stále. No a právě proto my musíme proniknout toho ďáblíka tak, aby on jako Lucifer, nám dal světlo poznání naší existence, která je vždy spojená a ve které tady ty dva zuby představují světskou realitu a na světskou realitu vždy existují vzájemné souvislosti nikdy neexistují odděleně. No a teď, jestliže se nám jedná pouze o osobní osvobození, no tak my ta mírové to rozčarování, ten hnus s tím procesem nastávání vede k Oddálení od tohoto kola existence a identifikací se. Identifikace není asi dobré slovo, ale dá se říci vlastně splynutím s tím, co je v hubě toho dňáblíka, který drží to kolo nastávání. Už jeho hubě není. No a tak nás nemůže spolknout. Ale presto ani pokud nepronikneme toho ďáblíka a nerozčarujeme se od, od něho, my se nemůžeme dostat ven z té jeho huby, které se nacházíme. Čili on je... Hm? je je ďáblík, ale zároveň je, je Lucifer, je ten, který nám dává světlo moudrosti. A světlo moudrosti přichází hm, právě z té vědy hm, uvědomění skutečného stavu nastávání, ve kterém žádné já nemůže existovat ani uvnitř, ani venku. Hm? No a jestliže naším cílem je pouze a jen hm, osobní osvobození, no tak pak my jednáme jinak. Pak to osobní osvobození je naše jediná motivace. To neznamená, že nemáme lásku, nemáme soucit, neexistuje arhat bez lásky a soucitu, ale ta láska není velká láska, láska není velký soucit, který vede k tomu pochopení, že ten stav existence a stav mirovány nejde od sebe radikálně odlišit. Jeden je, existuje jeden jedině v souvislosti s tím druhým a ten druhý existuje jedině v souvislosti s tím prvním. Tak jako lotus existuje jedině v závislosti s tím bahnem, z kterého on vychází. Čili tu čistotu, jejíž symbol je lotus, najdeme jedině pochopením toho bahnu. Pak z toho bahna, ten lotus může vystát tím, že pochopíme, že podstata toho stavu nastávání není jenom bahno, ale je to něco, co v tom bahně žije, ale není tím bahnem poznamenáno. No a to je ten stav budovství, který buddha hodí z toho lotusu ty čistoty, hm? aťkoliv žije v tom bahně, není tím bahnem ušpiněn. Hm? No a teď e, v případě Body hm? bodhisattva tež ne, ne, nikdy nebude satva. pokud se nerozčaruje tím stavem nastávání který je vždy stav nestálosti, vždy stav spojený ze strastí, vždy stav spojený se nejáství, ale on hlavně medituje na nejáství jako přirozený stav veškerého dění. Všechno existuje jenom v poměru k tomu druhému, já existuje jedině v poměru k tomu, co není já. Nestále existuje jedině v poměru k tomu, co je stále. Existence existuje jedině v poměru k tomu, co je neexistence. A dobro existuje jedině v poměru k tomu, co je zlo. Ale nejáství je vlastní podstata všech jevů, ať už stálých ať už toho, co je stále, nebo to, co je nestále, ať už toho, co je dobré i toho, co je nedobré, ať už toho, co je poznamenáno v nevědomosti, nebo toho, co je poznamenáno. Pochopením nejáství je vyrozený stav všech jevů. A Bodhisattva je právě ten, který chce poznat tento přirozený stav všech jevů a na základě toho přirozeného stavu všech jevů chápe svoji zkušenost ve světě. Tento stav nastávání. No, aby to pochopil, potřebuje nejenom rozdělující moudrost, ale potřebuje se orientovat právě na tu nerozdělující moudrost. A nerozdělující moudrost je základ též pro pochopení i rozdělující moudrosti. Nebo rozdělující moudrost dává smysl jedině, jestliže... Nerozdělující moudrost dává smysl. No a nerozdělující moudrost je moudrost prázdnoty. Odisatva medituje na moudrost prázdnoty. Moudrost prázdnoty znamená moudrost, že od samého počátku vždy bez výjimky. Všechny jevy hm? nejsou definovány jástvím, ale jsou definovány nejástvím. Jáství existuje v tom, existuje v tom. co je nestále, existuje v tom, co je stále měrováně, nejáství existuje v tom, co je dobré, nejáství existuje v tom, co není dobré, Nejářství existuje v zdravém stavu, nejáství existuje i v nezdravém stavu. Hm? No a pochopení toho umožňuje hlubší vnímání, že ve své podstatě nic není rozdělujících rozdělující myslí, myslí uchopitelné. Hm? To znamená, jak sútra srdce, kterou tak často recitujeme, ale nerozumíme, že od samého počátku nic není možné získat. Bodhisattva medituje právě na tento stav, kdy nic od samého počátku není hodno získat, protože ten to získává, to je já. A to já od samého počátku je produkt nevědomosti a nevědomost nikde nestojí. Kdyby nevědomost někde stála, tak by bylo, byl stav osvobození čistě nemožný. Právě proto, že nevědomost nikde nestojí, ten proces vznikání a zanikání též nikde nestojí, ty všechny část, jeho části nikde nestojí, to prase, a kohout tež nikde nestojí, ale vše existuje pouze a jen v zájemné souvislosti. To znamená, že od samého počátku, ať jsme si to uvědomili nebo, uvědomili, nebo nejsme, to, co vzniká, ve skutečnosti nevzniklo, to, co zaniká, ve skutečnosti nezaniklo, to, co nevzniká a nezaniká, to je ten stav utišení, který nikomu Nepatří, protože od samého počátku žádné já nikdy neexistoval. No a tím pádem ta mirována je vlastně přirozený stav. A jak se dostaneme do toho přirozeného stavu? Jak vysvětluje? Tady to máme na stěně. Jak vysvětluje? Diamantová sutra. Musíme nechávat vystávat mysl, aniž by jsme ji nechali někde stát. Někde stát znamená stát na jakémkoliv objektu, na jakémkoliv symbolu, na v jakémkoliv obrazu, protože ta vlastní vyrozenost mysli nikde nestojí a to, co v ní vzniká a zaniká, to tež nemůže nikde stát. No a tak jsme pochopili eh, trochu ten přístup k pochopení souvislého vznikání nebo závislého vznikání v učení žáku podle, aby dárný ten, kdo v hm, sobě jelikož máme velkou Velký soucit, necháme v sobě vyvstat hm? ty pranidhy, ty sliby bodysatlovské, bodičitu, že my netoužíme po vlastním osvobození, ale osvobození spolu se všemi bytostmi. Neb. Všichni bytosti existují hm? v jedné mysli. Hm? A jedna mysl, ona nemá žádný definitivní obsah. Ten obsah mysli se stále mění, ale ten princip mysli je neměný. Právě proto může přijmout všechny ty rozdílné obsahy bez překážet. A ta schopnost přijmout ty obsahy bez překážek, tomu se říká probouzení bodysatvů, probouzení vůči skutečnému stavu nebo tolerance přijetí skutečného stavu věcí tak, jak je, že nikdy nevznikly nikdy nezaniknou, jsou utišení ve své vlastní podstatě a jejich podstatou je mírována, která se nedá nijak chytit, nijak přivlastnit. No a jestliže žák má toto pochopení, tak se nazývá, ačkoliv se nazývá žákem, no tak v literatuře Mahajány se nazývá bodhisattva. To je jedno, to neznamená, když někdo ordinoval v teravádové tradici, že musí být žákem, když někdo ordinoval v Mahajánové tradici, že musí být bodhisattva. Hm? Od samého počátku, jak sú dokonalé moudrosti, prágy a Paramita nás učí, nikdo nikde skutečně nestál. A toto pochopení vede k tomu velkému soucitu a velké lásce. Tím pádem k velkému pobuzení. No a cestu k němu vysvětlíme příští e, hodinu. Hm? Dneska jsme toho napovídali dost. Tak e, skončíme asi tady. Hm? No, tak e, Klárka se, už se hlásí. No, tak co pak máš na mysli? Já se vrátím trošku začátku, když jste říkal, že mluvíte o závislosti nenávistí a nevěrnosti. A chci vás požívat, že byste mohl mít ty protiklady. No to je protiklad, je uvědomnění, je... Ne zloba, ale ne zloba. Hm? Ale nechtivost. Ne, ne, ne zloba, ale čistý ekvivalent, jakože je, je teda metá, nebo je No, loubra je chtivost a je nechtivost. Hm? No a kdybychom chtěli najít jako no, tak... nechtivost jiná, ne? tak je to třeba prostě grozno. No, počné, no ale tak to není doslovný překlad, to už je taky jistá interpretace. Hm? Štědrost má co dělat, samozřejmě z nechtivosti, je to vyjádření nechtivosti, no ale tak e, e, není špatný zůstat u toho originálního. Když se mi líbí vždycky to jako nezloba, je pořád zloba. To není nezloba, není zloba, kde si na to přišel. Ale co ty tam ta zloba? Tak já, tak já hledám to čestí slohu, prostě ten ty kvivalent, ten Tak, tak nezloba, je láska, samozřejmě. No, tak vás... no ale tak láska. Ale láska. v buddhismu nemusí být vždycky pozitivní, jestliže je založená na ty vlastňování, no tak to není dobrá láska. No a může to být, že ta láska vás stíšně myšlená? Jakože... No tak proč ne, když se ti to líbí, <laughs> Ale tak je dobrý zůstat u toho základního pochopení. Jinak my můžeme fantazírovat, co chceme, no a pak vznikají čím dál, čím víc komplikací, protože si to vysvětlíme podle našich představ. Naši představy. Kdybych teda použila angličtinu, tak tam je to greed, hatred, delusion". Je to tak? Yeah, non greed, non haters, <laughs> Když angličtinu, Je non-greed, non-hater, že non-greed. Kdybych použila angličtinu jako těch pozitivních termínů, ne? Téma... Tak nemusíš tam dát, protože my ta, ten stav nastávání je negativní stav. No a ty ten negativní stav, ty musíš negovat. No ale já ho můžu vyvážet i pozitivní no. stav, když že... si výběku No tak dobrý, no tak vyvažuji. Ne... <tototý> no ale já si bychom říct, že něco jsou jako generosity, lavin, kindness a věří. A jako dána síla bávaná, že to můžeme? <tototý> no to vůbec není možný, bávaná znamená nastávání. Hmm. Ne? Tak tomu tam. No, to je právě tam právě proto to je problém. Ne? Nech to tak, jak to budha ne brban. <laughs> no, tak to nech nemá cenu. Rozumíte, no tak jo on, že to škédrost, je v pořádku, A no. bez <těží> jako Nezloba, vlastně no. <těží> <těží> to jako je další a tam další tak když se ti to líbí, tak jo, no, ale zůstaň u toho původního významu, aby to bylo jasný, hmm. že Neguješ. No? Neguješ to kolo nastávání, kterým je tohleto prase. a to, no, ty. To prase nechceš, ne? nebo chceš? Neprase. Ne <laughs> <laughs> nebo nepadlouš. Takže s tím neštím. Jako když přijdeš na to, že prostě nechceš se na někoho, tak jako nepadneš mu hned kolem trku, ale prostě se zarazíš, řekneš si, já se už nebudu se na něj zlobit, nevím, co mám dělat, ale nechci se na něj zlobit. A... Prostě dojdu k tomu, že to vzpouším jinak. Tak chceš něco pozitivního, tak místo zlovy máš nezlobu, místo chtivosti máš nechtivost. No? Tak se nejdříve jako by toho. Proces kultivace je právě proces zbavování se těchto nezdravých stavů. To je všechno. No. Nemusíme tam... To nějak měnit. Buda fakt nebyl blbej. Já jsem to byl o Jo, to v pořádku, tak můžeš říct, že ta nechtivost vede k kědrosti, to je perfektní. Nezloba vede k láskavosti, k láskavosti, k přátelství. Je to fajn. Ale. Ty chceš negovat hm? to negativní, pak můžeš kultivovat to pozitivní. A jestli kultivuješ to pozitivní, neznamená, že jsi negovala to negativní. Okay. Je to tak? Mm -hmm. okay. Tak dobrý. Tak eh, dáme zásluhy. Aha, prosím máme. Zde někdo se ptá. Tak si můžeme dát něco. Já jsem se chtěl jenom zeptat na pití. Já to tam tady tak nadávě, jaký jak je ten přesný postup, jak z prázdnoty plyne velký soudce. Tak o tom budeme mluvit zítra. Z prázdnoty je. prázdnota znamená co? prázdnota znamená stav kde ve kterém, hm, to je doslova v sanskritu znamená nula, hm, stav nuly, to je stav, který je tam, jako nula je tam a je vlastně předpoklad veškerých hlubších matematických kalkulacích. Hm. proto není divu, že indové právě objevili nulu, hm, jiná civilizace ji neznala. No a nula je tam, ale nemůžeš ji chytit. Ale má strašně důležitou roli. Protože na základě nuly, jak říká Nagarjuna, když ta nula dává smysl, všechno dává smysl. Když ta nula smysl nedává, no tak nic nemůže dávat smysl. Protože když něco skutečně existuje, tak to stojí. A když něco stojí, no tak to je v protikladu z naší zkušenosti. A to, co stojí, právě stojí, protože se to nedá chytit. Dává to smysl. To dává, a teď je to, <laughs> Tak ten soucit to je původní stav mysli, který. Eh, eh, to nastávání je, existuje od času bez začátku, ale může mít konec. A ten konec, to je to třetí oko. Tady to třetí oko nevyvstává někde ne, tam ne, nějaký pán někde na nebi, ne, ale ten nastává právě proniknutím ty, toho dňáblíka. No to říkají teď naše naši mystici, ne jenom na výchozí. No tak dobrý. No zdeník popíše. No zdeník popíše. No zdeník popíše. a zdeník popíše. No zdeník popíše. No zdeník popíše. No, že to, to samozřejmě, na kde jich chceš stát. To, co stojí, to je jenom tvůj konce. Nic jiného nestojí. V té zkušenosti nic nestojí. Hm? Když tam něco stojí, tak to je jenom tvůj konce. To není žádná realita. Ten koncept dává dojem, že něco stojí. Hm? Ale to, co se skutečně děje, to je ten stav nastávání. V tom stavu nastávání nemůže nic skutečně stát. Hm? No a to je ten stav nejáství a ten je stejný jak pro nadsvětskou realitu, tak i pro tu realitu světskou, tak je ty dva pesáky, tady hlavně jáblíka ďáblíka. Představují, že ty dvě reality se od sebe nenechají oddělit. Tady máš yamantaku, to je Manžúšry, to je tež svrt. dva rohy. To jsou ty dvě reality, jak ta světská, tak i ta nad Jako dva rohy se od sebe nedají oddělit, tak i světská zkušenost a zkušenost Miroány se od sebe nedají oddělit. Nirvana je ne. nepochopitelná, pokud není v souvislosti s samsárou. Samsára není pochopitelná, pokud není v souvislosti s nirvánou. Hm? Dobrý. Tak se dáme zásluhy. Nechce zásluhy, této to darmi přenesou na všechny bytosti, aby my, bytosti neprobuzené, získali stav plného probuzení. O mýto to bo.